мовляв, отчепись, і закурив собі. А закуривши, надсипав з повної пачки махорки половину на стіл, а решту запакував і кинув Максимові. — На, кури на здоров'я! — посміхнувся іронічно. — Не так, може, ноги мерзутимуть, браток. Потім заходився пильно розглядати мапу, чухаючи голову. Максим із костиком гризли сухарі, житні і яшні, трохи з піском і Припліснявілі, але то нічого. І ніяковіли, почуваючи себе в явно фальшивій ситуації. Чим-то все вскінчиться. Костик дивився здивованими і розгубленими очима на Максима. І запитував ними щось. А зубами тиснув на здоровений сухар. Аж в очах йому виступили сльози. Максим мовчки дивився на сержанта. Гриз сухарі. І трохи хвилювався. Але не від страху, ні. А навпаки, йому було незручно, і було трохи цього сержанта шкода. А головне, ця фальшива ситуація, думав він, може закінчитися зовсім неприємно. Він думав зовсім спокійно над тим, щоб самому першому внести ясність. Бо ж однак викриття було неминуче, адже сержант безперечно не знає, з ким має справу. А це ж не гарно, зловживати добротою для них непризначеною. Сержант, звичайно, буде кричати, взнавши правду. Але от треба взяти, та й якось викласти йому, хто вони. Ага. Максим обдумував, як саме внести у все це ясність? З чого б почати? Все одно ж їх уже заарештовано, значить, рано чи пізно все буде вияснено. І якщо вони ще мають якийсь шанс, то, може, саме в цім тактичнім ході Попередити події, а тоді вже можна буде якось крутитись. Але тут сержант несподівано перерішив усе по-своєму. Ну от, промовив він, скінчивши розглядати мапу. Що, відпочили трохи, а тепер, братця, смоліть собі. І він повів пальцем по мапі. Ось так. Оце село, де є ми. Ось тут. А ось отут фронт на південь. А ви, смаліть, звичайно, на північ. Тримайтеся маршруту Гайворон, Борисівка та Марівка. А втім, зітхнув, вибирайте маршрут, який знаєте. І встав. І хлопці теж повставали, не вірячи самі собі, що так раптом обертається справа. Він їх уже просто виганяє. Він, безперечно, мав їх за тих мобілізованих, що їх безліч відступало по шляхах діставши наказ воєнкомату йти на формування в тил, тих, що їх звуть торбешниками, бо єдине, що вони мали на озброєнні, це торбус з харчами. Хлопці позапихали останні сухарики в кишені, закрутили по цигарці, подякували сержантові за все, за сухарі, за махорку, за теплу кімнату, за щире слово, і урушили до дверей. Та тут двері відчинилися назустріч, і увійшов той самий солдатик, що їх заарештував. — Товаришу сержант, а що з цими ось робити? — З ким? — Та ось з оцими ж. Я їх затримав без документів. Ішли до німця, прямо на фронт молили. Сержант наставився очима на Максима і на Костика. Але без особливої внутрішньої експресії. Лише здивовано. — Куди? — Ні, ми не до німців, заперечив Максим, посміхнувшись. Ми до своїх. — Ми колону свою доганяєм, — гаряче підхопив Костик і тут же поправився. — Ми часть, часть свою доганяєм. — А де ваша колона? — спитав сержант, нахмурившись. — Пішла на Гайворон і на Тамарівку. — І? — І ми от доганяєм. Пристали. — Ага. Сержант пильно подивився на Костика, потім на Максима, на його чоботи в лапках, зітхнув поторсов чуба і несподівано махнув рукою. — Нехай йдуть, пусти їх. — А документи ж, товаришу сержант? Тут сержант визвірився несподівано. — Які там тепер документи? Не бачиш, люди на той світ пруть? — Нехай пруть. — Ей! — махнув рукою, не би хлопцям на прощання. — Все одно війна, брат. — Паняй, хлопці! І хлопці вийшли повз здивованого солдата. Вони опинилися на вулиці і стали безмежно здивовані. — Га! Яка ж помилка вийшла з тим сержантом. Та ж сержант, це ж ані одне, ані друге або. Це середина. Ну, Костику, тепер на ліс. І Костик уже не сперечався. Навпаки, зрадів такій команді. Приголомшений пригодою і несподіваним щастям визволення, він аж тремтів від бажання кинутися звідси, чим дуж до лісу, боячись, що сержант може похопитися і завернути їх. — Ні, Костику, спокійно. Тепер якраз йди собі спокійно. Отак от, от. І вони йшли собі мляво вуличкою, йшли просто, потім звернули ліворуч, озирнулись, і, переконавшись, що хата вже зникла за тинами та повітками, враз чкурнулись скільки духу до лугу, задивляючись очима туди, ген-ген, де за лугом чорніла смуга лісу. Та добігти до того лісу їм не судилося. Навіть не судилося дістатися до лугу, що простягався між лісом і ними, вкритий рудими плямами сухих плавнів і щитиною очеретів. Тільки вони почали спускатися вузенькою вуличкою з урвища до лугової низини, яким назустріч вигналася пара замилених коней, запряжених у рожнаті сани, один у корінь, другий у пристяжку. А на санях, на соломі, сиділа купа озброєних людей у цивільному. Стій, стій! зарепетували всі, повистрибувавши із саней і наставивши на Максима й костика автомати. Стій! Це були свої, начальник міліції, той бувший син інспектор, два міліціонери і сам старший карнач Заєць. Такого чого його не було вночі біля того льоху у Гайвороні. Це ж вони пак відстали були від колони ще у Писарівці, Організували там коней і сани, І тепер от доганяють колону. Колону, господарем якої, власне, і був ось цей Заєць. І понесла ж їх халера саме по цій дорозі лугом. — Куди ж це ви, га? — визирівся заяць на Максима. — Га! — та й не витримавши Максимового вигляду і погляду, Опустив свої очі в землю. Максим в безнадії вдався до шибеничного гумору. «Якщо я скажу тобі, що йдемо в ліс по квіти чи по ягоди, ти ж однак не повіриш». «Ні, бо німців смалите». «Чому ж? Ти ж знаєш, що ні? Ми просто блукаємо, збились, отбились, пристали». «Добре мені пристали, мов лошаки чешити». «І це в який ж бік ви так чешите?» — Не бачиш, колону ж доганяємо. — Чи вже не тямиш? — Та бачу. — Тільки ши, як ви в цей бік бігтимете, то ви її ніколи не доженете? — Невідомо, земля кругла. — Не доженемо, то перестрінемо. — Ну, добре. Чого бігти кругом світу? Сідайте, ми її от зараз доженемо і все вияснимо. — Добре. Тільки ти от пусти хоч оцю дитину, вона ж ні при чим. Нічого, там розберемо. Чи далеко колона? спитав, зібравшись з духом підкреслено суворо начальник міліції, коли бранці висілися в сани до гурту і сиділи вже оточені зброєю. Доже не те, позіхнув Максим зі зле прихованою досадою і додав іронічно, якщо все буде гаразд. Що значить, якщо все буде гаразд? Та так. А чи вимо, їдете до тітки на весілля? — Поговори мені, — це заяць, — а як далеко, де саме ви втекли з колони? Якщо сказати правду, то не ми від неї втекли, а вона від нас. — Гм. я бачу, це ти думаєш, що їдеш на весілля? Ну — Ну-ну, сумне, брат, буде твоє весілля. — Сумне, — згодився іронічно Максим. На тому їх розмова увірвалась. Далі їхали вже весь час мовчки. Максим обрахував, Скільки треба часу, щоб доїхати до Гайворона? Потім від Гайворона до колони. Вона, напевно, не зайшла далі, як 15-16 кілометрів за цей час. Ну і ще зайде кілометрів з 10, поки ось ці коні до неї доскочать. Коні були добрі і бігли шпарко. Не бігли, летіли. Так що виходило, за якихось пару годин вони нас доженуть колону? Там буде все вияснено». Власне, і виясняти нічого. Їх просто представлять перед ясні очі того вердійського начальника із півнячим фальцетом, від якого вони втекли в Гайвороні. І все. Суд триватиме хвилину, дві. Судитиме той півнячий фальцет...